Book 2 54 54ซ <54. S 3> ื้อของ <S <S e inkaufen e inkaufen ผมต้องการซื้อของขวัญ Ich möchte ein Geschenk kaufen Ich möchte ein Geschenk kaufen. Bei Aoti My Peng Ma. Aber nichts allzu Teures. Aber nichts allzu Teures. Atjapen Grapau Thü. Vielleicht eine Handtasche. Vielleicht eine Handtasche. Kunjag Daisy Array. Welche Farbe möchten Sie? Welche Farbe möchten Sie? Schwarz, i damsin am tally s e Braun oder Weiß. Schwarz, Braun oder Weiß. Beile, Beile. Eine große oder eine kleine? Eine große oder eine kleine. Kann ich mir dieses hier a n s e h e ได้ฟังฉันทำมาจากหนังใช่ไหมครับอีสตี้จากหนังแน่นอนครับ l e d e r n a r l er hab die Marke. Das ist eine besonders gute Qualität. Das ist eine besonders gute Qualität. Leckerbaute bei w i r ist a s c h e ist i w r k l i c h s e h r Preiswert. Die gefällt mir. Die gefällt mir. die mir nehme ich. Die nehme ich. Kann ich die eventuell umtauschen? Kann ich die eventuell umtauschen? Da ist es sicher.